Грунтець та звезу хліб, бо самі не дасте собі ради». Умова була корисна. Шевко тримав двох парубків, дві дівки і погонича хлопця, а Дмитро мав прибути шостий. У Шевка було дванадцятироконей, шість корів і вісім штук ялівнику. Одним словом, помітне господарство. Умову прибили, і Шевко послав за Могоречем. Дмитро став у свого вуйка Шевка за наймета. Він відпровадив маму до перелазу і каже до неї стиха Мамуню, не майте навіть надії, щоб я вам коли бодай шматок хліба дав без відомості вуйка. Я вуйка знаю, він дуже скупий, а око має, як яструб. Якби що зміркував, вилетів би я як з фузії, а тоді все пропало. Костиха аж здивувалася, що її Дмитро такий розумний. «Ото головонька каже, не бійся, дитино, не буду тебе ніколи ні про що просити». Дмитро, ставшись у вуйка, взявся щиро до праці. А що був хлопець сильний і розумний, то швидко вивчився господарської роботи. Крім свого господарства, мав вку другий інтерес, на котрім заробляв немалі гроші. Він наймав у сусідньому селі в Дідича величезні сіножаті над Дністром за половину сіна і отави. То значить, обробляв усе своїм коштом і половину сіна звозив Дідичеві, а другу брав собі. Одну часть того сіна продавав ліверантам для війська, а решту згодовував коням. Скуповував по ярмарках восени хлопські збідовані коні. Годував добре через зиму сіном і вівсом, у марті повивозив ними весь гній на поле, а відтак виводив підпасених і вигладжених на ярмарок. На тім інтересі Шевко ніколи не тратив. Він заробляв, звичайно, вдвоє стільки на конях, що вартий був овес та сіну, і крім того мав іще стільки гною, щоб угноїти п'ятдесят моргів поля. Сіна не продавав ніколи скоріше, аж по нових сінокосах. На тім також добре виходило. Трапився деколи сльотний рік, що сіну не вдавалося зібрати, а він не тільки мав чим вигодувати худобу, як звичайно, але ще решту добре продав. До такого-то господарства увійшов Дмитро. Взявся до ціпа, до кони, до різака, а крім того, пряв вечорами прядиво, що Шевкова давала всій челяді. Хто скоріше віддав свою пайку, міг відтак робити, що хотів. Дмитро, звичайно, був перший, що віддавав своє прядиво. Вуйко був дуже задоволений Дмитром, ніколи його не сварив, а навпаки ставив його іншим за приклад. Видно, що в ньому добра шляхетська кров, повторяв одно, як осталося обоє з жінкою. Прийшла весна, а з нею інша робота, Дмитро по кількох вуйкових лекціях навчився орати і сіяти. Коли земля зазеленіла, почали люди виганяти коні на нічліг. Це починався новий період для парубків. То була, звичайно, тільки парубоцька робота. Діти пасли худобу за дня, парубки коні вночі. А ті нічліги були для парубків повні поезії та приманливості. Вони умовлялися ще за дня, в котру сторону поїдуть, а як смерклося, вечеряв кожний скоріше, брав сінник і кожух, сідав на коня і спішив на визначене місце. Тоді починався в селі рух, перегукування, свисти та співи. Коли вже всі зібралися, їхали цілою ватагою на визначене місце на нічліг, дехто брав з собою пса. Приїхавши на пасовище, парубки путали коней, розкладали вогонь сухого бадилля, хворосту і торфових купинок, котрих понад Дністром багато. Коли вже вогонь запалахкотів, котів, найстарший із парубків призначав по двох тримати варту. Варта змінювалася більш-менш через дві години, але розуміється навгад, бо годинників у них не було. Парубки сиділи при вогні, Лежали на сінниках, курили люльки і розповідали собі всячину, страховину і смішне, заводили пісень, боролися, пробуючи свою силу, і показували різні штуки, поки не зачав один за другим засинати».